På 13 afton 1951 sänds för första gången den nya lördagsunderhållningen i radion. Karusellen med Lena Hyland som kom konferensé. Programmet för hela familjen samlar fler lyssnare än något annat radioprogram tidigare har gjort. Här står den vanliga människan och inte artisten i centrum och här ska det lekas. Och i karusellen kan det mest oväntade inträffa. Ni ska ikväll annonsera av det här programmet i Sveriges Radio. Nej. Jo. nej det gör jag inte ni ska få en lapp här som innehåller det ni i huvudsak ska säga och sen när vi har slutat det här programmet med sin turmelodin, den där lilla allsången ni vet så ska ni träda fram här och annonsera av programmet. varsågod ta lappen och sitta ner och begrunda ert öde varsågod tack ska ni ha tackar så jätteligt tack så mycket tack, tack tack jaha tack ska ni ha allihopa ja roligare än så här skulle det inte bli idag nu är det strax tid för den debuterande hallådamen som heter... Vad heter ni? Anna-Lisa Flodin kommer alltså att annonsera av det här programmet. Innan det ska jag bara börja att säga tack och adjö för den här gången. Vi träffs igen nästa lördag. Vi hörde karusellen Ett program för hela familjen Arrangerat av Per Martin Handberg Konferensjärn Lena Hyland kapellmästare Stig Rybrand I redaktionen Sixten Adenberg och gäster Wernlöf I programmet medverkande Ingenjör Gunnar Andersson Som ville byta namn Lars Lennartsson som sjöng Och i kallemummas scen Medverkade Birgit Rosengren Och Björn Berglund Blåka väl rapporterad från Paris. Gunnar Höglund berättade om Korea. Gösta Rybrandt berättade en underlig historia. Och elev i karusellskolan var Kai Danielsson. Som sjönk tillsammans med Siv och Maj. Vad sa hon? Är hon oh, över nio? Är hon över nio? Ja. Nio? ja hur säger ni då? Ni, hur säger ni då då? Ja. Va? Då får ni väl säga att en minut för sent kommer nu... En minut sen kommer en teaterföreställning. <skratt> Programmet blir mycket populärt och folk stannar hemma och lyssnar på karusellen. Biograferna står tomma och till slut protesterar biografägarna. Många vill gärna vara med i Kalaplan-studion och köerna ringlar långa runt Kalaplan. Alla hoppas få en biljett. Alla vill vara med när Lena Tyla med sin allt övervinnande talförhet får gamla inbitna piprökar att sluta röka, överviktiga att banta ner sig och stillsamma herrar att springa ner till humlegården för att byta sin slips med andra. Karusellen blir det stora genombrottet för radiounderhållningen. Karusellen gör för svenskarna vad televisionen har gjort för amerikanerna, nämligen skapar hemma sitta kvällar och samlar familjerna. Den 11 december sänds på försöket televisionsprogram från Tekniska Högskolans televisionslaboratorium i Stockholm till några skolklasser. Redan i oktober startar Danmark som första land i Norden reguljära televisionssändningar. Den vackraste flickan i världen är svenska och hon heter Kerstin Kiki Håkansson och är 22 år. Vid den årliga internationella skönhetstävlingen i London utser en enhällig jury henne till Miss World 1951. Det är första gången en svenska vinner, och den vackraste svenskan här hemma heter Anita Ekberg, blond mannekäng från Östra Feladsgatan i Malmö. Hon väljs till Fröken Sverige.